Doina neamului. Doamne, tu din neamul nostru ai făcut un serafim, iubitor și plin de slavă, care cântă al tău imn. Doamne, tu din neamul nostru ai făcut un heruvim, care știe taina mare, cum prin dor ne mântuim și prin tine ne sfințim. Doamne, tu din neamul nostru ai făcut îngeri la tron care în slujbă au șezut și al Tău gând l-au priceput. Doamne, Tu din neamul nostru ai făcut înger tării, care sunt pară de foc și s-arunce toți vrăjmaşe în adânc la al Tău soroc. Doamne, Tu din neamul nostru ai făcut îngeri domnii care aduc în cer și în lume rânduieli și bucurii. Doamne, tu din neamul nostru ai făcut înger de soare ca să stăpânească toate, într-un nimb plin de splendoare. Doamne, tu din neamul nostru ai făcut înger în lună care la sfârșitul lumii, cortul cerului la dună. Doamne, tu din neamul nostru ai făcut arhanghel tare cu o sabie de foc care taie tot ce mare. Doamne, Tu din neamul nostru ai făcut înger lumină, fiindcă Tu ne-ai zămislit ca lumină din lumină. Doamne, Tu din neamul nostru ai făcut înger de stea, care să păzească țara și lumină să ne dea lacrima pentru mântuirea neamului. Doamne, cel care din lacrima durerii neamul nostru l-ai făcut, și prin lacrima dorului ne-ai de mântuiește neamul nostru care cu văpaia dorului te-a iubit.